Ens trobem a, a Banyols de la Merenda, a casa del senyor Jaques Centella. Sonia Centella, bon dia. Bon dia. Gràcies d'ens acollir aquí a casa vostra. Estava molt ple. Una casa aquí al Puig del Mas. Aquí és al baix del Puig del Antes era al carrer, eh, sí. carrer del Puig del Mas, al carrer del Puig del I ara ha canviat, li hem posat, ara li hem posat, sí. carrer del Puig del Mas, i antes era avenir per a demarcar. El Puig del Mas eh, és l'origen de, de Banyols? Diguem que és el vell Banyols doncs, un temps li deien de jo el vell banyol. I heu viscut sempre aquí, al Puig Mas. Eh, jo he viscut al Puig del Mas. Eh, primer he nascut a la rectoria. En, en 1933 he nascut a la rectoria. Bueno, rectoria perquè hi havia els raptors. A la rectoria. Sí. I vaig néixer aquí en 1933. Després d'aquí, vàrem anar al cap d'una, que se diu i després vam anar al Puig del Mas pendent el període de la guerra sí. 39-45, m'estava al Puig del Mas mm -hmm. Sou de família obrera? No? Sí, sí Pascaire, sí. de, no, vinya? de vinya, vinya, té, vinya El Pascaire seríeu bós sí, Vaig començar però sí. la, la, la, la pesca va començar amb ajut D'acord, el pare tenia vinyes? El meu pare tenia vinyes, però com que no en tenia bastant per poder viure, anava de, de compte en compte a fer alguna jornada per... A... Obrer agrícola Obrer doncs. agrícola sí. Vau estudiar fins a... Fins al certificat d'estudi. A, 14, a 13, anys i mig, sí. 13 anys i mig, que a l'època vaig tenir una, diguem una derogació perquè el que tenir als 14 anys. I el passarà a 13 anys i mig, vaig tenir el certificat. I la meva mare em va dir, bueno, ara que tens el certificat, pots anar a treballar a la vinya amb el teu pare. Doncs eh, era una referència, tenia mm. un certificat per anar a la vinya, en aquell moment. <ríe> I va anar a la vinya? I o... vaig anar a la vinya amb el meu pare, sí. però com que no tenien prou vinya, el meu pare diu, en estiu, que no hi ha poc treball, hauries de fer mirada de, de, de, de t'embarcar per fer la pesca a l'emparo. Mm. I tenia un seu company, que era un nomat Lluís Centena, que li deien el petit Lluís, el petit Lluís. I ri havia després que caforilles el Din per ser com musi. Sí, a anys mm. vaig embarcar doncs, com musi sobre la, amb, el, amb aquest equipatge sí. i el patró la, en, en Centena, mm. el en Lluís Santena, dit el petit Lluís. I en aquí van fer la pesca a l'lamparo. Mm. Uh, la vinya i la pesca eren els dos treballs. Era els dos treballs de, de la que tenia. Volò. Aquí com que n'estiu hi havia poc treball a les vinyes, molts sí. anaven a la pesca a l'lamparo. Mm. Al lamparo. I a l'hivern se tornava a reprendre els treballs de la vinya. Què preferíeu, la vinya o la pesca? Oh, la, la pesca me va tirar molt, me va tirar molt, i la mar' me tirava molt. Mm -hmm. No, tant la pesca, la curiositat de la mar, l'immensitat sí. de la marc, m'agradava molt. Però la vinya també m'hi vaig, vaig fer. Mm -hmm. a, als 14 anys, quan vas dalt d'una barca, el primer cop que tens por, tens... No, no, no, no. no, no, no. No, diguem que quan som joves... La gent de Banyols no tenen por No, és clar, si sigui la gent de Banyols, em que és d'una manera general. La... Quan som joves, sí. no, no, tenim, no tenim aquesta consciència de, de la pau o del risc. Uh -huh. eh, tot, tot ens va bé. Uh -huh. Recordeu la primera jornada de, de treballar o sigui, d'una barca? Jo... Sí, però, però diríem que era la primera nit. La primera ah, nit. era una nit. Sí, perquè l'emparo és la pesca. A la nit, les nits sense lluna. Uh -huh. Les nits cal que faci fosc. I la primera nit, sí, el que me recordo al mes és que tots anaven peu descalç, sobre la barca, i era el mes d'abril. I a la nit del mes d'abril fred. feia molt fred. I no portaven botes en aquell moment, botes, perquè sí que em havien, havien dit si portes ningú no portava botes. Si caus a Mart amb botes et negaràs. Si no te'ls pots treure, el fer el moviment et negaràs. Cap, cap pescador de l'època anaven tots peu descalç. I a les calces retrossades. I en ple hivern no, en plen no, perquè començava el mes d'abril. Ah, d'acord. L'emparo el... se començava el mes d'abril sí. i s'acabava, diguem, a la fi de setembre. Mm -hmm. A l'amparo doncs, heu dir que només podíeu sortir a pescar... Les dits de fosca. De fosca. Les dits de que fosca. És a dir, quantes nits podíeu pescar? A una lluna. A la durada de la, de la lluna de fosca. I quant d'ho la, la, la lluna nova. 12 dies. 12 dies. Sí. Durant 12 nits, seguides, 12 nits seguides sortíeu a pescar. A pescar sí. I després, els altres dies, què fèieu? I bé, quan sortien a pescar, i els altres dies, bé, a la vinya. D'acord. Anàvem a la vinya, els dies que feia clar, o a vegades diguem que feia mitja lluna, sí. Sí. sortíem una partida de la nit, doncs uh -huh. fèiem els 12 dies plens, de sí. nits plenes, i quan feia la mitja lluna, que, que feia un mig, sortíem una partida de la nit. Uh -huh. uh, senyor Santellas, això de l'emparo és una tècnica importada, eh? eh? Sí, s'ha de dir que aquí la, la, el reglament de la pesca a l'emparo va ser a tard va ser molt tard eh, i, va, va ser molt, i va ser el, el refugiats els refugiats espanyols l'exode dels refugiats espanyols que varen començar a aprendre la tècnica no de la pesca al lamparo però del foc la detecció dels peixos amb el llum mm -hmm. perquè tenien, ja, tenien una tècnica talament precisa i talament eren, tenien la competència que eh, detectaven els peixos sense veure els peixos amb les, les virbilles que deien. Els pessos de Dinalaiga tenen una vecina tatuari i quan deixen anar lesbillles boles de gas que tenen de la vecina tatuària, aquells eh, fugateters que deien els fugaters de Catalunya de Catalunya Sud, és ells que ens el van a ensenyar. I el nostre fugater era l liideia amb i tenia el sobrenom de Sèbio. Sèbio li deien en Sèbio. Ah. I el seu pare, que doncs era molt atjat, també anava amb una altra barca eh, a aprendre aquesta tècnica de detecció del peix. D'acord, el fogater, doncs, és el que feia el foc. Era, és el que era sobre el canot del foc, sí. que eh, era a una distància de la barca, i quan ell detectava el peix, estimava, és ell que tenia l'estimació, de dire l'avaluació del peix. Hi ha tant de peix, doncs, podem calar. I en aquí era la tècnica d'encerclament del peix i en aquí era doncs el patró amb l'equipatge que era l'altra tècnica d'encerclament del peix i de tancar el filat mm -hmm. sense fer la mandra fressa que li pas fer la fressa si hi havia un, un briquet o un ganivet que cabia d'una putxaca eh, era una el, catastró el peix, el, el peix safonava, dèiem, s'afonava s'afonava doncs okay. calia fer hasta silenci era com una espècie de d'enguassa que tenien antes que el filat sigui tancat uh -huh. quan el filat era tancat aquí el peix era, era, era, era captif era acabat i el foc i després la llum I, servia per atreure i el, el, el, el feix... foc una vegada el filat era, era tancat sí. perquè se tancava amb una malleta o baix amb anelles i i era un filat eh, eh, voltant i tancant quan el filat era tancat el canot, el canot de foc sortia deien, del vol s'havia fet el vol, sortia del vol aquí no tenia cap més utilitat, sí. el pell ja, ja era agafat i llavors què? l'arrossegàveu fins a la... no, no, l'arrossegaven no, eh, eh, ra, ra, eh, recuperaven el filat progressivament sí. fins fins que arribàvem en el que se deia, el matador el matador és una partida del filat, que es troba d'aquell eh, tipus de filat sí. era en el mig del filat de, de, de, de cada part el, els marins, els pescadors, muntaven el filat, mm. a bord, i al mig hi havia el matador. I en aquí se recuperava el peix que feia una surfassa reduïta, i el, el peix era tot concentrat en aquí, i amb un xalabre, mm. amb, una, amb un xalabre, se, se, se pujava al pell, cada vegada hi havia, eren xalabres que, que contenien entre 40 i 50 quilos. I se feien a dos homes, un tenia el manxa, i l'altre tenia la, la, el deien, la pata d'oca la pata d'oca, per ajudar a embarcar. I embarcaven el peix així, i en aquest moment es continua de fer la pesca, però el peix s'embarca amb un trull. Sí. Ell és un trull, i a cada vegada són, el, aquí hi ha un xalabre igualment, però a cada vegada s'embarquen 250 o 300 quilòs de peix a cada xalabrada. Mm. Doncs la tècnica molt durada. I en total, quan peix podíeu pescar una nit? Una nit, eh, diguem que al màxim per una barca arribava, que a, a, a tot ple, que teníem tota la barca plena, sí. eh, cinc, dèiem, cinc tonelades. Cinc a una nit, cinc tones de... Cinc tones, cinc tones de sarda, la sarda. Sí, bàsicament eren sardes, eh? Sardes, perquè, après, per la pesca l'anxova era un altre, no era el mateix tipus de pesca, però l'anxova anava a pescar més a fora, diguem, sí. més a fora. Uh, dins del fons, uh, a les vores de, de, de Pic de Rec, sí. que deien. Eh? Uh, I aquesta sarda, aquí qui la veníeu? I aquí hi havia, en aquell moment, un negociant a Colliure que ens acrompava tota la sarda. Mm. Es acrompaven totes les barques sí. i era funció de, del curs de la, de la comercialització. El, el problema que hi havia és que quan hi havia molt de peix, els preus baixaven i quan hi havia poc peix per, per ens motivava, deia ara que el dia que fa peix que el, i, sí. i ens, ateni, ens atenien així però mm -hmm. era una vida diguem molt difícil sí. per allò que es guanyava es guanyava poc? Per, per, sí es guanyava just diguem per poder viure sí. per mm -hmm. poder viure amb tota modestia a més de vendre suposi que també menjàveu aquest peix a casa ah, sí, sí, esclar, fèiem sardinades feien torranyades sí. de sarda o sí sigui, això sí, no tio, bé però ehm menjar sardes cada dia te ve cansa, També cansa sí. Quantes barques hi havia en aquell moment, a Banyuls, per exemple? Eh? Uh, quan vaig embarcar com a hi havia 22. 22? A Banyuls. I, I quanta gent hi ha? A, a, a, a... Quants pescaires, cada barca? A cada barca érem 10, 10 a propres, 10, 11, uh -huh. 10, 11. I els dos foguetets que quedaven ells sobre el canot. Uh -huh. Doncs sobre la barca, nosaltres quedàvem sobre la barca i, bueno, hi havia que que descansaven o no podien dormir, però els fogaters tota la nit calia que ballessin el, fins a que, que, que, que el peix muntava en el llum. I uh, el vostre, la vostra feina com a músic quina era? Uh, la, meu, la meva feina com a, principalment era de preparar el, tot el que era material de peix, és a dir, les malletes, les malletes. i sobretot els galls que els galls són els senyals, Els sinyals, eh? el galls els, sí. els, els sinyals, Que s'hi posa un fanal. Doncs calia que els galls siguessin a punt, sobretot amarrats, com eh, cal, les malletes, que sobretot ben plegades, eh, ben dins el sens d'un rellotge, de les agulles d'un rellotge, les cordes eren ben plegades i sobretot la bugia i tenir les allumetes o de pogué encendre el fanal a la nit, que plogui, que faci vent, o d'una manera o d'una altra, que el fanal, que el fanal era el sinyal principal per poder tancar el filat. Però, I qui l'allumava, vols? Ja, era el músic que l'allumava. El, el músic. El músic l'allumava. Una feina de responsabilitat, aquesta. Ja, ja era una responsabilitat, sí. Gera sí. ja una responsabilitat. El músic l'allumava, veien aquí si feia vent, s'allumava, eren aquells fanals que diuen eh, tempeta, sí. fanals, tempesta, i doncs la llumaven sigui sota proua i el posaven eh, enfilat en el mat, perquè hi havia un arbre, un arbre en el sinyal, i el posaven enfilat en l'arbre del sinyal mm. i doncs, aquest llum es veia tant com el, el patró ell feia la volta sí. per tornar a tancar i calia que vingués a, a tornar a recuperar aquest sinyal el filat era tancat, uh -huh. i aquí la, la tècnica era difícil, perquè a vegades es feia amb, amb els rems, uh -huh. Se feia el rems. la barca era amb el rems però no fer fressa, i calia arribar rems i el patró al timó, perquè els que bugaven volen ser recta, i el patró calia que fes la volta uh -huh. per venir a, a tornar a agafar el gall, i qui quan agafava el gall el filat era tancat, uh -huh. i aquí calia encara fer molta atenció, poca fressa, per pogué après, tancar el filat per de sota. Mm -hmm. Hi havia una, una malleta que corria amb anelles, amb anelles que siguin a la base del filat, que, que corrien, les, corria sobre les anelles, i el filat se tancava. I quan era tancat, el recuperàvem progressivament, sí. com mm -hmm. us deia, per arribar en el matadú, mm -hmm. i en aquí s'agafava el peix, que era en un espai reduït. Sí. Quan diem el l'emparo, és la mateixa cosa que l'encesa, que diuen al sud? Sí, és l'encesa. La pesca l'emparo, aquí... Era prohibida al començament, no? Sí, sí. L'autorització va ser obtinguda en el Rosselló. En el Rosselló, eh, només que en el Rosselló. I molt me... alguns anys després, molt més tard després, va ser autoritzada a... em pensi que és en dos departaments de més sí. i el, el darrer que va ser autoritzat va ser la, la Prodomia de Marsella. D'acord. Anys després. I per què crec. aquesta diferència? Ah, no per què primer Rosselló? Perquè, sí, diguem que per què... Perquè les pronomies catalanes es van saber convèncer eh, per moviments, per reclamacions, eh, que era una necessitat de poder pescar. Era una necessitat per a ells mm. i una obligació. I varen fer les, les demarxes que, diem, donc, que que siguin coherentes per convèncer al governament sí. de donar l'autorització de fer aquesta pesca, només en el Rocilló. D'acord, perquè abans de l'emparo com es pescava la sarda? Aquí. es pescava amb el sardinal amb el sardinal, que el sardinal és un filat dret un filat dret derribant és un filat dret que se ten derribant doncs se calava eh, en principi el, els peixos el, tots el que és peixos pel·legics com sarda o enxova posem la sarda, es desplaça sempre anant cap al sol doncs calia calar sempre el filat dret dret, per Arrestar per entrevar el, el desplaçament del, dels bancs sí. dels vols un vol de bols de, de sarda. S' posava través doncs, i en aquí calia mantenir el filat sempre dret i havia pend podia durar dues o tres hores. Hi havia els homes que se tenien rems que se tenien els rems, per tenir sempre el filat mm. recte i entre travéss per, per tallar, per, per tallar, la ruta, diguem, el desplaçament dels bancs de Sarda que van cap al llum. D'acord. Encara pesqueu o no? No, ara sóc a la retreta. No No, no, no que tinc, tinc 80 anys ara. Molt bé, però hi ha gent que pot continuar a pescar. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, també se podria. Ah, també se podria. És un aspecte, eh?, el que hem explicat fins ara del senyor... de la vida del senyor Centelles, perquè... De, de la meva joventut. la vostre joventut, perquè després arribarà una vida més científica perquè entra al Laboratori Argoa, en parlarem. Però digueu-me primer en quines barques veu embarcar quan bé, éreu jovenet, els noms de les barques. En 1948 vaig embarcar sobre la vila de Trobar. En 1948. Era, era nascut, vaig néixer en 33... Veieu que tenia els 14 anys. Uh, en... L'any després, l'armator se va vendre la barca i em va col·lumpar una altra. Amb el mateix equipatge van, vaig embarcar sobre notre dama de Consolació, que és una barca que naviga bé avui. Uh, Perquè la van recuperar, aquesta barca, i, no? I és, és en el patrimonio, patrimonio sí. marítima mundial. D'acord. És... A la barca que vols... la, la barca que jo vist mercat combolsi, Molt bé. És, és, és, és uh, protegida, diguem, no sé com se diu, protegida per el patrimoni mundial del marítim. I on es troba actualment aquesta barca? A Orgelès. Sí. Era, era un amic, el senyor Gensic que la tenia i ara me pensi que ven de canviar d'amo de... és un altre que per això de la successió. Mm. aquest senyor era una mica cansadot i va passar la barca amb el seu company, va sí. passar les accions que tenia per li donar... Doncs, la, la... En quines altres barques heu, heu I, embarcat? I après, bueno, aquí vaig, eh, vaig anar al servei militar, o, per, perquè en aquell moment tots els que eren pescadors eh, automàticament eren apel·lats, deien, eren recridats al servei eh, a la marítima vien d'embarcar. Directament. Directament, sí. directament, els 20 anys, quan agafaven els 20 anys, automàticament, eren cridats per anar al servei militar marítim. I aquí vaig anar a fer el servei, doncs, en el centre de formació a Urtenc i d'Urtenc me van proposar de seguit, sense fer formació militar si volia ser mestre d'hotel. I és el que vaig ser. Vaig anar a fer escola sobre un altre barco que vaig embarcar, que era un barc escola, un croissant, l'Emila Berteng, a Toulon, i aquí dos mesos després tenia el brevet de mestre d'hotel i embarcava com mestre d'hotel en un xef de divisió de l'escadre, que eren barcos de sèrie americana, d'estroyers d'escorta sí. americans, i el comandant que servia, jo amb els oficiers, aquí, era xef de divisió, és a dir, tenia el comandament de set barcos del mateix tipus. Eren barcos que no tenien niu blós no teníem les cloques sí. tancades i l'aïració se feia per tot, per màquines eh, aire-condicionat. I aquí vaig fer, doncs, els 14 mesos fixes, o doncs, fictifs, i vaig tenir 4 mesos de permissió liberable eh, a causa, o gràcies, és, és més aviat a causa, sí. de la guerra d'Indochèntic, hi va haver el, el Dien Bien Phu. Quan hi va haver Dien Bien Phu, varen haver de recuperar els marins que van, que van quedar, que van quedar de... allà del per... desastre que va bé els van haver de recuperar i dels les embarcar sobre del barc que hi havia en França doncs vaig tenir 4 mesos de permissió liberable i és després del servei militar I que aquí, entreu al laboratori sí, sí, sí, i aquí l'any després vaig embarcar vaig a, a entrar al laboratori i aquí han embarcat els de el, un altre barco que es deia el professor la casa d'Hitier. i aquí era un barco bon bueno, que feia tots eh, treballs de, de, de, de recerca per elevaments de, de peixos, perquè es pescava, es pescava amb mengins de pesca, amb manginis de pesca. Però el treball que es feia per pescar els peixos no se deia pescar. Es deia fer elevaments. El que, ens, el que permetia en aquell moment, de pescar rarament, però amb algun anygent que podia ser prohibit, perquè no pescaven, feien prelamaments. Doncs, er científics. Érem pescadors i treballàvem pels sí. pels científics. I en aquí bueno, hi havia doncs, paraments de peixos, paraments d'animals de, de, de, de tota sa, de tota base, paraments d'algues, dragatges, dragatges, preses d'aigua, per fer les anàlises de salinitats i tot, tot el que es pot ser oceanografia, uh -huh. tot el que pot ser oceanografia. I en aquí, bueno, hagut eh, de calques anys, vaig passar el, un petit examen per ser eh, patró d'una doncs, embarcació i vaig ser patró de, de sobre d'un rola que deia un rola col·lectiu, hi havia, hi havia dues embarcacions un que es deia el Nereís que era un barco bastant gran de uns 14-15 metres i d'un altre més petit que es deia el Rufi uh -huh. doncs a... i aquí, a més de les pesques acompanyaven plongeires plongeires científics o on podíeu anar a fer aquests prelevaments? depèn, depèn de, de, anaven a fer prelevaments que sigui de sorra doncs tot el que és sorra sí. o fan, tot, tot el que és sorra és a prop de la costa la, de quan eh, neu una mica més cap en fora, la sorra de vent, sorra i fang, i quan és més, més lluny de la costa, cap als dos mills, dos mills de costa, sí. aquí es fan hi només fang. I després hi ha ja, sobre les roques, a, a sobre del, les, el, els hèrbies de, de, de Posidonís, sí. Els parlemaments els fèieu per aquí a prop. Ah, sí, sí, eh? sí, sí, sí, sí. Sense, sense anar, diguem, més lluny del 4 o 5 mills. Aquí descobriu la vostra passió per conèixer científicament el mar, no? Sí, aquí el, el mar i sobretot els animals. Sí. Els animals, perquè només hi ha, hi ha els peixos, però hi ha els peixos petulògics, que són peixos... Crustacers, el crostacès, el que hi els cefalopodes, eh, uh -huh. hi tot, els animals de la Mart. I aquí eh, el meu treball me va conduir també a fer una partida en Mart, feia mig treball en Mart i mig treball a terra. I aquí vaig prendre pres la responsabilitat de l'aquariom del laboratori. En mm -hmm. aquí la, la passió dels peixos, de guanyar els peixos, dels de, de, de conservar en aquarium, dels de fer viuure, dels de alimentar, de, de, de, de fer això,' me va apassionar. Mm -hmm. I ajudar pels científics que donaven les informacions que eh, me faltaven, em vaig passionar i vaig començar pres a fer un llibre a l'època amb dibuixos, m'agradava de fer dibuixos dibuixos fets per vos, eh? dibuixos que feia, sí, de peixos amb les amb el detall, de amb cada... amb el detall sí. i que diuen, com diuen els científics les claus de determinació és a, dir, Perquè, què o sigui, dir? és a dir, que un peix per el reconèixer ten... la, entra, la difer... ja, sí. no, no, de la manera que, és, que està fet cada peix ten tant de nombres de rayons als ulls de per report a, a la boca la cua si és dret o forcada sí. si els rayons són hi ha espines o si no n'hi ha Eh, tots els detalls, però fet en dibuix uh -huh. i eh, a la pluma i a l'encre de xina. Heu dit, senyor Centelles, que eh veu ser responsable de l'aquari, de l'laboratori la sí. Aragó, eh, Què hi veu fer aquí, veu crear l'aquari, no, la, la, la, o el veu millorar, no, no, la, o el la, veu canviar. L'aquari ja existia sí. d'antes de la guerra, uh -huh. de la guerra. Però quan hi vaig entrar era, diguem, en, a refé, voren tingué de refetó. I Al principi hi havia aquarioms que eren a terra, a terra amb els peixos que no semblava, que semblaven basses d'aigua. Sí. Per on aquí van fer carament compartiments per posar peixos peixos, les espècies diferents, amb circulacions d'aigua més estudiats, circuits de a base d'oxigena per posar una mica més d'oxigena que això és una idea que vaig tenir a l'època per mirar-los a salvar Esclar. quan hi havia les aigues massa calentes sí. en estiu que uh -huh. per mirar-los a salvar i on aquí doncs me vaig apassionar també a l'aquariologia i anava una vegada o dues vegades per any a París a l'Institut Oceanogràfic a París que hi havia doncs, conferències sobre l'aquariologia amb els que tenia aquarioms de, de diguem Uh, en Europa uh -huh. i aquí vaig aprendre molt també en aquariologia i la varietat de peix, de peixos que hi ha en un aquari, com a, a, es tenen? A, a, peixos... com s'aconsegueixen? No, nosaltres a l'època quan jo hi era en aquell moment teníem els barcos que pescaven sí. feien prelevaments com deia, no sí. pescaven, feien Acord. prelevaments i quan hi havia peixos que eren en bon estat sí. qual que sigui l'espècie miraven de, de recuperar a posar a l'aquariom. I en aquí, bueno, si eren una mica ferits, eh, els, els tractava, o amb permanganata, o amb blau de metilena, o a vegades eh, calia canviar les aigues. Ara s'havien provat el, els rayons eh, de, de tubes ultraviolets sí. per cicatrizar. Provar moltes coses per mirar-los a salvar. Uh -huh. I tots els peixos que podíem salvar els posàvem a l'aquariom. Uh -huh. A més hi havia els pescadors de banyols, que eren amics i quan agafaven un peix original que sigui a l'època un corball, un mero, un peix bonic, el posaven de costat i me'l portaven i en aquí, bueno, que els hi pagavi jo amb els el sous que tenia sí. autoritzat d'així, sí. Els hi pagavi una mica més bé que si l'haguessin venut per a la consumació. I en aquí els hi pagàvem i, doncs, eh, i eren, ells s'havien afeccionat perquè venien de, de, de temps en temps, eh, a vegades i el meu peix, en un temps, a mirar <laughs> el, a que el peix que havien pescat. I és d'aquesta manera que l'aquariom vivia de tota manera. A més, per, per uh, fer les decoracions de, amb algues, amb roques uh, sí. de fondo, tenien punxaires ni un conjunt ja que venien que recoltaven també material express per a les decoracions del, dels sí. exposicions. M'he dit que veu fer un primer llibre, però en van seguir d'altres essències. Eh? Sí, doncs... el, el primer el primer llibre, el primer llibre va ser en 79, 1979, amb un company que, que era eh, imprimer a Perpinyà. A l'època era, era um, en Sofrex, en Gerard Freccinós, i tenia l'imprimeria Sofrecs. I li vaig dir, tu volia fer el llibre, i jo porta més el que vulguis i jo ja te faré el llibre. I va ser d'aquesta manera que varen fer el primer llibre, L'edre d'an de la mer. Sí. Va ser, doncs, van fer una primera edició, L'edre d'an de la mer. I quan uh, va tirar uh, 3.000 exemplaris a l'època. I com va ser fet? Va tenir molt d'èxit i vaig dir, hi ha una cosa que, que no sóc satisfet, m'hauria... Heu oblidat els estanys. Heu oblidat els estanys. I bé, m'he dit, si sí, vols, fes els estanys. I vaig fer un altre llibre donc, tractant dels estanys del, del racó de Rajalès fins a l'estany de Berra. I vaig seguir en contactant els pescadors de tot el litoral que em van donar informacions, i aquí va fer un segon llibre, que és La Mediterrània, Osetan mm -hmm. i Marecaja. en d'aquí va tirar, i com va fer aquell llibre, el primer havia venut bé, mm -hmm. havia tingut un prou d'èxit, s'havia venut bé, diu, farem un altre tiratge, i va, va fer un tiratge de 5.000 de l'un i 5.000 de l'altre. Doncs, els dos són, són com diuen, apuisats, s'han sí. acabat, doncs, s'han venut, com hem, els 8.000 llibres de d'an de, de l'any. Un èxit total. Eh? Un èxit no? total. I, i encara m'ho ja feia jo mateix, feia, sí. eh, tenia pas cap de, per difusar, no tenia ningú, m'ho feia jo mateix. I la, la, la, la sort va ser de tenir un company que tenia una emprimeria. I després em van fer encara un altre, calques anys després, va ser la, la, la, la Mediterranea o a través d'etat, uh -huh. a través del temps, un altre. I hi va haver una, una societat de Montpellier que era a l'època en, en 2000, 2000 2001 que eren especialitzats en l'informàtic i el CD-ROM. I va dir que podríem fer un CD-ROM sobre dels del, del, del peixos. Sí. I me va calgué tornar tot reprendre per poder fer aquest CD-ROM sobre del peixos, sobre del peixos. En, I en això, va ser fet per aquesta associació, per aquesta societat, i va ser ells que van assegurar la difusió. I em sembla que jo no vaig tenir, vaig tenir una vintena d'exemplaris, bueno, van donar els sí. royalties que s'atén de donar reglamentàriament, però hi ells que van assegurar la difusió. I va ser difusat en França i francofoní a l'educació nacional. Doncs, doncs, penso un que èxit, un, doncs, un altre èxit, Un altre èxit, més d'una altra manera. Sí. D'una altra manera. Mm -hmm. Era un C de Rom, doncs. Continueu treballant? Sí, i, i encara... Sí, continuï. Sí, perquè tenia la passió, també, eh, deixant l'activitat, de quedar sempre en relació amb, amb la Mar. I amb quatre companys de Banyols van tenir l'idea de fer una associació. Varan fer el bolletín amb, amb l'associació de Girona l'associació, que era associació gironina de amics de la Mart i van fer aquest bolletín i en Joaquim Pla que era el president, que era un home eh, extraordinari que tenia coneixements de, de la Mar extraordinaris, ens van lligar d'amistat i varen fer això i cada any cada any feien aquest bolletín meitat català i meitat francès mm -hmm. Senyor Centelles quan he arribat a casa vostra hem posat els aparells de registrament sobre la taula. Sí. però abans he hagut d'apartar totes coses perquè estàu treballant. Sí Treballm sí. sobre. En aquest moment, en aquest moment tindrà les relacions amb ho bueno, diguem amb eh, el Parc Marín, el Parlament de la Mar i eh, alguns científics de Marsella que s'han especialitzat sobre el que diuen les espècies espèciesLecepciaes. Lescepciaes del nom de el fundador, del canal de Subest, que era Ferdinand de l'Eceps. Ah. Doncs eh, han donat aquest nom a aquestes espècies que passen. Que passen per aquí, que pel canal? Que passen de la Mar Roja, de la Mar Roja pel canal de, de, sí. de, de Subest i al Mediterrané Oriental, no encara la nostra. I ha estat anys que eh, no es desplaçaven eh, de fora de la Mediterranat Oriental. I ara resulta que han trobat espècies sobre les costes de, de l'Àfrica del Nord, eh, l'Algeria, Tunísia, i Marroc. I hi ha una o dues espècies que segur, n'hi ha, ha moltes que han passat, pensi que hi ha dues o trecentes espècies que haurien passat pel Canal de Sobés, no solament els peixos, espècies, peixos i animals diversos. Mm -hmm. I en aquí hi hauria dues o tres espècies i un assegur que seria prejudiciable, uh, seria una espècie de prejudiciable per les altres espècies. Seria un... un del mar. Un, un predator, seria un predator. Bueno, I aquest, aquest peix és un peix que es diuen el peix llapin. Lepin. el peix conill. Eh. El peix conill. Sí. Eh? En, fran en francès, poisson lapin, donc, i en llatí, uh, l'uvirus rullidus. Mm -hmm. Vos bueno, dic els tres noms perquè, bueno, i ara han trobat a les pesques, a les costes del Marroc bancs, de més de cada banc, de més de 10.000 exemplaris, de més de més de 10.000 individus sí. a cada banc. I seria un peix que seria tòxica, d'una part, i eh, eh, s'alimentaria sa sa d'algues i d'altres peixos. I on... Dus, no saben si el Breno que porta es pot transmetre, comunicar, no saben, no saben encara i treballen aquí de Surs. I en aquest moment sóc en tinc de mirar, d'explicar de, de, de una mica aquesta solució amb l'ajuda d'aquest científic de Marsella, que l'alum es, es, es diu Patrice Francourt, Patrícia Francur és l'especialista, diguem, per la Mediterraner d'aquests peixos. Doncs sóc en relació amb ell i miri de fer alguna cosa per informar i fer una nota sobre del nostre bolletí, que sempre continuo de fer, el bolletí Exociatus eh, Ex Bolitans, mm -hmm. meitat català, meitat eh, francès, fer una nota per informar una mica. I aquest peix, el peix llapín o el, peix conill, el peix, peix conill, pot ser un problema gros o no? Pensen que pot ser un problema gros perquè... Uh, tant que queda uh, sense se reproduir és pas un problema però quan hi ha una reproducció importante i en aquí hi ha una reproducció important de, de l'espècie uh, s'ataca a les altres espècies i és un peix que és de la família de, de la mateixa família menja sí. d d algues s'alimenta d'herba d'algues, de la mateixa família de la salpa és un peix de la mateixa família de la salpa doncs sí era com una sal, per res, però el problema és que la carn és tòxica i ell s'ataquen eh, a les altres espècies. Mm -hmm. Però aquí, eh, diguem que és un, un principi de, de, de, de recerca, la, no, encara, la, no encara és, diguem, confirmat, però tenen molt de, de, de... Ho estan vigilant, doncs, eh? Sí, ho estan vigilant perquè se reprodueix molt, que han trobat ja sobre les costes del Marroc, bancs de més de 10.000 individus. Doncs mm. és que s'ha reprodueix sí. molt bé. Quins altres problemes podria tenir el nostre mar? Uh, problemes no, urgents a resoldre? Urgents, diguem que els el, el problemes urgents hi ha més aviat solucions que caldria mirar de portar, m'assemblen problemes, perquè el problema són les activitats humanes ah. és el problema el més difícil eh, a gerar la, la gestió uh -huh. la més difícil aquesta. perquè tothom es pensa tenir raó i el que la fera li adova diu que no hi ha cap risc sí. eh? eh, exemple els pescadors Ellos, nosaltres no som nosaltres els, els que tenen la, la pesca de presència sí. també caldria que hi hagués reglamentacions la, diguem la, la, la les pollucions perquè hi ha les pollucions visibles que tot el que ens parlen de, de, de, de, de, de, de, de, que són plàstics i coses que, que s'agiten a mar, les resurgències d'aigues eh, peluades bueno, eh, o, o, o diguem o... indústries eh? i ha això però també hi ha, em sembla que hi ha... Una manera de, de guardar, de guardar uh, el, el medi ambient el medi ambient en seguretat en ralentint totes les activitats, no només humanes, Humanes comercials, pescadores i tot. I, ha, I aquest és el gros problema, no? Sí, perquè hem, hem deixat el passat el que es diu la suurexploatació de la mar. La sí. bueno, suurexploatació de la mar tothom ho sap. Bueno, hi ha la, aquestes pol·licions que són visibles però hi ha pol·lucions que són, com diuen en francès, insidioses, que no es veuen. Pol·lucions que sembla que dormen en una cesó i quan la mar se remena, les pol·lucions se posen en suspensió i en posen en la mar. Això de, de resurgències d'aigues, d'aigues pol·luades, mm -hmm. que sabem que hi ha. Els tractaments de les terres amb els desherbants i totes aquestes coses. Tot això són riscos que hauria de ser, no és que siguin interdit, però hauria de ser eh, controlat, controlat no? i, i, i fer una, un, un reglament, una gestió. D'acord. Fa, fa molts anys hi havia un grup de música, un grup de rock català, que va fer una cançó que se'n deia La Mediterrània s'ens mort. Sí. I creieu? O és una exageració? Uh, diguem, no, la, la, la Mediterrània és en perill, això sí. Però s'ens mort, no. no. Això no ho crec, perquè uh, es fan de dejar moltes coses, i en aquí hi ha, hi ha hagut una reserva marina que a Cerebera-Banyuls, que té uns un resultats, un resultats molt positius. Uh, en aquell moment que jo encara treballava, ja, ja 25 anys, hi havia tres o quatre meros a la, la, la zona de la reserva. Avui en compten més de 500 sí. dins de la mateixa zona. Sí. I després ja l'he fet, el que diguem, l'he fet reserva, que aquesta reserva et dono, malgrat tot, una difusió d'animals, o de peixos i altres animals, en tota aquesta zona del, de, diguem, del, del litoral mediterranat, doncs, hi ha una pensi que és en perill sí, però hi ha solucions i és en danger sí, hi ha en perill però, no, mor, no no, no no, per al moment no eh? d'acord, heu tocat molts peixos, els heu vist els sí. heu dibuixat, els coneixeu profundament em mengeu de peix? Sí, també m'agrada molt. Sí. molt. Sí, sí. Quan teniu un peix És, és un paradoxe. Al de... que Estim millor els peixos, però m'agraden. <ríe> pels de menjar, també. I no us fa cap, a... cap angúni especial de tenir un peix al plat? No, no, no, no, eh? no, no, no perquè em sembla no que ja... Els congegeu tan em, penso... em sembla que l'ús que tenen alabatges eh, d'animals, de... qual que sigui, que sigui sí. i que ho fan per la comercialització... Uh, de la manera que se n'ocupen i que els assuanyen i que els alimenten i, i tenen una certa diguem uh, estacament una... sí, però Pro... eh? Pro... eh? Pro... quan se'ls han de menjar <ríe> els, els hi fa gust també cap problema doncs no, no, penso que no. <ríe> sabeu cuinar el peix? Uh, sí, se... bueno cuinar, limita diguem peix cuinar uh, sobretot uh, simplement o Sigui torrat o fregit però fer salses, això és el, sí. és el diguem, el, el domena de la meva dona. D'acord. És ella que ho fa. D'acord. Ara, torrar o fregir, sí, això sí. D'acord. Però, però se limita amb això. Un dret consell, quan anem a la baixoneria a comprar peix, com podem saber que aquell peix és fresc? Eh, de ja, amb l'ull. Amb l'ull? L'ull del peix? L'ull. Els vells pescadors deien, el, milo, el millor del peix és l'ull. Quan se li veu, li veu un ull viu, és que el peix és fresc. I tenir un altre sens, és que si el millor del peix és l'ull, si ell té un bon ull, també s'escapa. <ríe> <D 'acord. ríe> doncs era una altra manera, era un, un doble sens. I això, i després, si vos autoritzen a tocar un peix, és de li aixecar la ganya, la sí. ganya, sí. i desviar si la ganya, de dins, és ruja. Si la ganya és ruja, el peix és fresc. Si blanqueja, és que el peix ha, ja una, mica, és una, ha una mica passat. D'acord. És una mica passat. Molt bé, al eh, Puig del Mas, eh, aquest vell banyol, on està el senyor Jaques Santelles, ens ha collit a casa seva, cosa que li agraï moltíssim. Molta saviesa, molta experiència, ha tota lligada pel fet molt, molt de plena, m'ha recordat de, de coses de quan hi ha, hi ha molts anys, quan, quan era jove, que era petit. Que era petit. Que a partir dels 14 anys ja va començar a treballar i en contacte directe amb el mar. I, i pel moment, bueno, pel moment va bé i espero que podré continuar encara una mica més. Teniu però, projectes de llibres nous o no? No, de llibres no. no. no. Ara, publicacions, sí. Publicacions, articles i coses, Articles eh? Eh? i coses, sí, això sí. Senyor Centelles, gràcies. I bé, és, bon dia. tot el ple ha estat per jove.